85-ci məzmur. Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının məzmuru. Yarab, ölkədən razı qaldın. Yaqub nəslini bəxtəvər günlərə qaytardın. Xalqının təqsirlərini bağışladın. Bütün günahlarını əhf etdin. Sən bütün hirsini uddun. Qızğın qəzəbini yatırdın. Ey bizi qurtaran Allah, bizə bəxtəvər günlərimizi qaytar, Bizə qarşı hiddətindən əl çək, Əbədilikmi bizə acığın tutacaq, Qəzəbin nəsildən nəsilə qədərmi uzanacaq, Xalqın səndən sevinc alsın deyə bizi yenə dirçətməyəcəksənmi? Ya Rəb, bizə məhəbbətini göstər, bizi xilas ed, Rəb Allah nə söyləsə, dinləyirəm. Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər ki, onlar öz cəhalətlərinə dönməsinlər. Bəli, Rəb ondan qorxanları qurtarmaq üçün, ehtişamını ölkəmizdə saxlamaq üçün yaxınlaşır. Məhəbbətlə həqiqət bir-birinə qovşacaq. Salihliklə əminəmanlıq bir-biri ilə növşəcək Həqiqət yerdə bitib göyərəcək Ədalət göylərdən baxacaq Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək Torpağımız bol məhsul verəcək Ədalət Rəbbin önündə addımlayar Qədəmləri üçün cığır salar